Про Біблії в Румунії і їх переправку звідти до нас знаю, що буде багато написано і іншими братами. Те буде в історії церкви. Я описав тільки те, що знав з достовірних джерел друзів моїх, які поруч мене живуть і тепер. Крім цього, у мене є відеокасета, де перед американцями виступає румун Думітру Дудуман який розказує про інші події з Бібліями з Румунії, які перевозив у Росію. Ті Біблії приходили в Румунію іншим шляхом через Чорне море, де він був морським офіцером, і Бог потужно його використовував. Я переклав ту відеокасету на нашу мову, вона серед аудіокасет, підписана Дмитру Дудуман. Рахую за потрібне сказати, щоб ви зберегли ті касети, з часом їх можна переписати, щоб віддавності не були вони пошкоджені. То великі діла Божі. Ви порою можете почути з людей інші бесіди про Дудумана, про події в Румунії з Бібліями, що то не так, чи навіть що того не було. Не вірте нікому. Я бачу, що на цьому світі ті люди, які далекі від тісних стосунків з Богом, навіть великі служителі, і подібного не було в їх життю, міряють подвиги по собі, і розпускають поміж люди сумніви. Маєте живі факти, які вам описує ваш рідний тато, що такі діла робилися. Хоча я маленька людина, і тільки десь краєчком мав стосунки до таких подій, але правда Божа, вона існує, і Бог чудах серед нас, читайте далі і славте Господа. Те, про що мовчати не можна. Кроме описаного вище, у мене є ще дані про такі події, в яких я і мої друзі, з якими ми були пов'язані по літературі, не приймали участі. Те робилося в стороні від нас, тільки слухи до нас доходили про те. Але щоб бути точним, я опишу тільки те з тих слухів, яке підтверджено було у моїй особистій хаті, саме головною персоною в тій діяльності. Я переконаний, що все, що я чув з уст того брата, то є чиста правда. Він давній знайомий брата Василя Чорного, який знав про ті події ще давно, і розказував нам. А тепер те, що встиг брат по нашій просьбі розказати у мене, підтвердило почути нам раніше, тільки час не дозволив йому розказати більше. Той брат живе тут, в Лос-Анджелесі, і приїжджав до нас в Портленд, і двічі був у мене у хаті. Я його спонукував, щоб він не поніс таї невеликих таких діл божих з собою в могилу, щоб він описав про те, чи хоча б зробив аудіозапис. І він першого разу розповів декілька випадків з тієї діяльності, які я тут опишу. А другий раз він спеціально розказував уже при магнітофоні, щоб я при можливості надрукував особисто для нього на збереження для пам'яті, не називаючи його особисто імені. Тому що хоча йому тут в Америці вже ніхто не засудить до в'язниці, але можуть зробити біду тим, хто був пов'язаний з ним такими ділами в інших країнах, звідки постачали духовну літературу. А за ними потягнуться таможні, які діяли на той час, і люди, які робили віруючим добро, можуть постраждати. «Мені шкода часу знову передруковувати» ці спогади, те, що вже є надруковано мною окремо, правда по-російськи. Якщо не вийде дуже товста моя книга цих спогадів, то я прилучу до неї в кінці і ті описи. А як вони будуть окремо, то я хочу, щоб хто читає цю книжку, прочитав і той додаток. Там описано про тюремне життя того брата, з великим чудом Божим, яке Бог створив через нього, і другий випадок, як він віз три з половиною тисячі Біблій одноразово в легковій машині з Молдавії аж Сибір на віддаль шести тисяч з половиною кілометрів, і був збережений Богом. Перша оповідь називається «Побіда добра над злом», а друга «Под Божою защитою. Те, що прочитаєте, доповнить вам картину того, що відбувалося між нами на рідній землі під гнітом комуністів. Цей брат мав світлу голову і великі здібності для того, в чому Бог його використовував. І в той же час він дуже скромна людина, яка боїться приписати собі славу, якої він би достиг, якби знали люди, що він зробив для Божої Церкви. Декілька випадків з розказаного братом, що відбувалося. По просторах нашої рідної землі, на якій церкві Христові не було волі, де ганялися за однією Біблією і карали за неї, їхав великий трак, завантажений Бібліями. За кермом якого сидів брат, який поклав своє життя, свою свободу на жертвенник Божий. Він не знав, чи повернеться до своєї сім'ї, до горячої любленої христової сім'ї церкви, яка стояла за нього в молитвенному стані перед Богом при такій операції. Впереді нього на великій відстані їхала інша машина-патруль, в якій було все необхідне на випадок, якщо б там була міліцейська перевірка, дати сигнал тим, хто в траку, що впереді небезпека. Ззаді на віддалі цього трака Теж друга така машина, щоб сповістити, якби була погоня ззаді. Весь маршрут був вивчений до найменших дрібниць. На випадок тривоги, всюди, де було можливо, були приготовлені місця і люди для близьковичних дій, заховати трака чи розвантажити. Скільки потрібно було наполегливої праці, щоб проложити маршрут такими місцями, де б можна при небезпеці заховатися. А в такі тайні справи не посвячували багато людей. Вся праця по підготовці випадала на долю посвяченних, і всім тим парадом керував той брат. Нараз отримали сигнал з патрульної машини, що впереді, що там облава. Всі машини перевіряють, що хто везе. Така вістка настигла тих, хто в траку, на такій ділянці дороги, де місце схованки було малонадійне, та обставини примусили звернути туди. Заїхали далеко в ліс, опісля ґрунтовою дорогою безгравію, в сторону, де був далеко від людських очей якийсь покинутий дощанний розвалюха-склад. Пора була передвіснянна. День був сонячний і теплий, пішла відлега, всюди води в снігу. Перед тією спорудою, складом, був видолинок, заповнений талою водою, яка не мала куди стекти. Через неї проїхати траком було неможливо, забуксували би. Обносити коробки з бібліями кругом не було часу і не було куди. Всюди вода, якої не сподівалися. А трак потрібно скоріше розвантажити, щоб він не був у лісі. І розвантажить під відкритим небом з цієї сторони тієї видолінки з водою. І порожнього траку не стало. В лісі біля Біблії залишилися два брати похилого віку. Їм потрібно було перенести ті Біблії під дах в ту споруду, щоб вони не попали на очі випадковим мандрівникам. Подивилися два старенькі брати один на одного, чи вистачить їм сили перенести такий вантаж. А нести не було куди, як тільки через ту воду. Їхнє житті було звичайним. Як зайдуть у воду, так вода дійде до них. А перейти ту калюжу потрібно було кожному приблизно по 400-500 раз. Вода снігова, холодна. Роздумувати ніколи треба негайно рятувати такий цінний Божий вантаж. Помолилися, брати, до Бога, і в м'я Ісуса Христа стали заносити коробки через воду у приміщення. Ноги закоцюбли, здавалося, що послідний раз служать їм, що після цього буде страшна хвороба і смерть. Але вони не покинули рятувати Святе Письмо. В лісі стемніло, мороз на ніч усилювався. Та вони сумлінно доносили все, подякували Богові, що нікого не допустив туди проходити, і пішли додому. Що інше робити, як не помирати? І що ви думаєте? Хто читає чи слухає, померли? Ні, не померли, навіть не хворіли, і каші їх не взяв, і разу не чехнули. Хіба це не чудо Боже серед нас в наші дні? Алілуя! Ви молоді 21 віку, які живете серед багатства духовної літератури, вам важко зрозуміти, як то було дорого мати Боже Слово, якого ніде не було. Дякуйте Богові, якщо живете при свободі і маєте його. Дякуйте, що за вашого життя не постигло те, що переживали ваші брати на протязі 73 років панування безбожництва в колишньому Радянському Союзі. Трака з бібліями вчасно не стало на трасі. Біблії порятовані, старенькі брати здорові, а для брата, який те перевозив і розказував у мене в хаті, проблем ще було не початий край. Непомітно вивезти той вантаж з лісу, щоб навіть і віруючі не побачили того і не знали нічого, а інакше провал. Така таємниця, як попаде людям на язик, то вже її не спинити нікому. Миків знають вороги Христової Церкви. І в таких умовах наші брати трудилися. А це було вже на нашій землі. А ще до цього його потрібно було через кордони перевозити. Особливо трудно через послідний наш. Скільки потрібно було винахідливості, мужності, ризику при кожній операції. А вони на кожному етапі все інші, залежно від обставин. І людина, яка тепер спокійно доживає серед нас свій вік, все те перенесла, пережила, вистояла у всіх небезпеках. Іншим разом п'ять легкових автомобілів, завантажених повністю бібліями, разом передвигалися по трасі, нарвалися на несподівану облаву, всі машини перевіряють, що хто везе. Такими облавами міліція хотіла зловити два зайці. В Росії дуже крали, робили різні незаконні махінації і перевозили те незаконне, а при таких несподіваних облавах те виявлялося. Друге було те, що органи охорони знали, що десь працюють підпільні християнські типографії, продукцію яких нелегально перевозять, а також з-за кордону контрабандою, Просочується християнська література. І вони клали всі зусилля, щоб зловити таких. Облава – це багато міліціонерів, Будь-коли і будь-де несподівано появляються на трасі, всіх зупиняють і шукають незаконного. Спинили наших братів, завантажених незаконною літературою. Перед ними провіряють великого дальнобойного трака. А вони смиряються з обставинами, в які попали. Все. Література пропала, вона конфіскується, а ми в тюрму. На допити і в після суд і строк неволі. Нікуди дітися, назад не втечеш і вперед нема ходу. Стоять і ждуть своєї долі. Але бачать, біля траку закипіла сварка. У тракіста перевірили документи і офіцер-майор міліції вимагає, щоб тракіст відкрив трака. Подивитися, що він везе. Тракіст не відкриває, заявляє, що не має на те права, тому що там запломбовано. Майор скаже ні, що той його не слухає, іде сам зривати пломбу. Тракіст не допускає його, а час проминає. Черга зупинених автомобілів щохвилинно зростає. Майор підштовхує тракіста в сторону і в злобі зриває пломбу. Тракіст недовго думає, як кулаком гепне майорові прямо в обличчя, то й паде горілець. Наші брати дивляться на такий концерт в перед очима і дивуються, що це відбувається. Що з тим тракістом? Хіба можна бити майора в міліції? Що з ним? А того і не знають, що то Бог ожорсточив тих двоїх, щоб брати мали змогу проїхати. Тракіста скрутили другі міліціонери, він вже в наручниках. Майор піднявся, обтрушується, витирає обличчя, поглянув на довжелезну чергу машин, які ждуть перевірки, підходить до перших машин і дає команду, показуючи рукою на їх машини. Один, два, три, чотири, п'ять, їжджайте!